Antingen direkta bibelcitat eller sånger som bygger på händelser och texter i Bibeln. Tunga, i min Vi fortsätter den spännande läsningen av Apostlegärningarna. Och vi har kommit till Kapitel 14. Apostelgärningarna kan ju kallas den heligandes gärningar för det skildrar vad Gud gör genom de första kristna. Hur den första församlingen föds och sprids ut över medelhavsområdet. Det är undervisning och det är stora gärningar av helande och kraft. Som visar att Jesus är uppstånden. Vi lyssnar på en gammal veckesäsong. Mäktiga ting det sker i vår tid. Ulf Kristiansson sjunger. I dag Nu så som förr Nu så som förr Hilar och styrker Den som är på Öppen står den står. Anden är mäktig Kraften I förra programmet läste vi kapitel 13 då missionsresan började. Då Barnabas och Saulus och eh, de hade med sig Johannes Markus som ung medarbetare och eh, lärling. Och de sänds ut från storstaden Antiochia den tredje staden i Romariket och den stora församling med både judar och hedningar som hade omvänts till tron på Jesus och kan man säga var den första sant kristna församlingen där det är medlemmar och Deltagare från olika kulturer och bakgrunder. Och här i fjortonde kapitlet så har man kommit till Ikonium. Och jag läser de första verserna. Det står i den första orden: I Ikonium hände samma sak, det vill säga att man hade varit i eh, tidigare ställen så börjar man i synagogan eh, och det är först eh, ganska stor framgång. Men det är också fanatiska judar som eh, uppviglar och hindrar och då säger apostlarna, missionärerna, ja men då då går vi till hedningarna, för Gud har sagt att alla folk ska höra evangelium. Och därför står det så här, första versen. I ikonium hände samma sak. Det gick till judarnas synagoga och predikade så att många, både judar och greker, kom till tro. Men det judar som vägrade tro hetsade upp pedningarna och förgiftade deras sinnen gentemot bröderna. Paulus och Barnabas stannade där en längre tid och talade frimodigt i förtröstan på Herren som bekräftade sitt nåderika ord genom att låta tecken och under ske genom deras händer. Men folket i staden delade sig så att vissa höll med judarna och andra med apostlarna. Och när både hedningarna och judarna med sina ledare gjorde upp en plan att misshandla och stena dem fick apostlarna reda på det och flydde till städerna Lystra och Derbe i Lykaonien och trakten däromkrig. Där fortsatte det att förkunna evangeliet. Filippus kom ner till Samaria Filippos kom ner till Samaria Filippos kom ner till Samaria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 så spelade jag min sång som jag sjunger tillsammans med Inge Gustafsson om Filippus kom ner till Samarien. Handlar om att sprida evangeliet och där under och tecken sker helanden och befrielser. För det är just det som är en av modellerna för Församlingens förkunnelse om Jesus. Först kommenterar jag den här modellen för verksamhet som Paulus och teamet använder. Man går först till judarna och synagogan. Det fanns ju synagoger och judar i alla städer, där i trakterna kring Medelhavet det var ju där Paulus och Barnabas hade sina naturliga kontaktpunkter som fromma judar, bägge två. För både Paulus och Barnabas var ju så här, judar, man kunde säga att de var rabbiner, kunniga judar som kunde och kunde hebreiska och eh, som var vana vid eh, Bibeln. Och det var där man så att säga började och eh, trog parallellerna till de testamentliga skrifterna och pekade på hur den messias som finns och skymtar fram och undervisas om i de olika skrifterna det är ju Jesus som är den messias och många judar får klart först att det är sant och omvänder sig men andra förhärdar sig precis som det var när Jesus verkade att tyvärr de allra flesta av folkets ledare och de som borde vara andliga ledare och föredömen och öppna för sanningen. De var själviska och tillslöt sig för alla andra tolkningar än det som passade dem själva. Och så blev det så här på plats efter plats. Under missionsresan och missionsresorna. Att eh, även om man började först i synagogen och bland judarna. så blev det motstånd. Och då så fortsatte. missionsteamet. Och koncentrerade sig istället på. De som var icke-judar. Men. Att det fanns med en kärna av troende judar som följde med och som fanns där, och som förmodligen blev väldigt goda resurser i de här unga församlingarna genom att de kunde skrifterna och hade så att säga Bibeln i hjärtat och i tankarna. Och när det blev motstånd som vi läser om här att en del judar som vägrade tro hetsade upp människor och förgiftade deras sinnen mot bröderna. Men det står ändå att Paulus och Barnabas stannade där en längre tid och talade frimodigt i förtröstan på Herren. Så man gav inte upp så fort det blev lite jobbigt utan man stannade kvar så länge det bara var möjligt och flyttade eller flydde vidare när det blev en eh, konkret fara för livet och när man inte kunde verka längre. Och eh, det står ju här i slutet av det här stycket att eh, när hedningarna och judarna med sina ledare gjorde upp en plan att misshandla och stena dem då fortsatte man till städerna Lystra och Derbe och så står det där fortsatte det att förkunna evangeliet man tog inte time out och man eh, tog inte kompledigt och man tog inte semester i långa tider utan man fortsatte man fortsatte som förut predikade i synagogan predikade för både judar och hedningar och talade och undervisade och hjälpte de som ville lyssna, de som ville ta emot. Den andra stora poängen i den här Kortfattade skildringen om verksamheten som Paulus och Barnabas höll på med. Det var det här med att parallellt med ordets predikan och undervisning så var det ju så att säga ett slags ständigt flöde av Guds kraft av helande, av befrielse från onda andemakter, av övernaturliga ting. Och jag tror att det är viktigt att poängtera att helanden och under är inte de lysande undantagen i den kristna församlingen. Man kan ju tro att det, att det är så det ska vara- när man jämför med vår situation. Men jag säger det en gång till, helande och under är inte de lysande undantagen, utan Guds vanliga bekräftelse på att evangeliet är sant. Det står ju det i det vi kallar för avslutningen av matteus och markus evangelium det vi kallar för missionsbefallningen där Jesus säger till sina lärjungar att gå ut i hela världen att predika att lägga händerna på det sjuka bota det sjuka driva ut onda andar och så står det att eh, i markus Evangelium att Herren var med dem och stadfäste ordet genom det tecken som åtföljde det. Och så är det ju här när Paulus och Barnabas reser från plats till plats och predikar evangeliet. Gud bekräftar att evangeliet är sant genom helande och under. Och här måste den Moderna kyrkan, den moderna församlingen, den nutida missionen i andra länder. Vi måste hitta tillbaka till det här. Det är ord, men det är också kraft. Och det kan ju vara så nu i församlingar i vårt land i Sverige i Norrköping där jag bor och eh, i Västeuropa i den västerländska kyrkan är det inte nästan bara prat är det inte nästan bara sång och musik och andlig kultur Ger vi Gud tillfällena att bekräfta med under? Predikar vi och praktiserar vi helande och befrielse? Och eh, ibland när det här med helande eller påtagliga frälsningsunder, befrielse från droger och alkoholmissbruk eller kriminalitet. Att när det händer så ser vi det ofta som någon slags PR-vinster för kyrkan. Och vi drar sådär PR-nytta av det och bassonerar ut det här. Men i... Den sanna kristna kyrkan är motivationen att be för sjuka, att befria människor som har problem med onda andemakter. Det är aldrig motivationen PR-vinster, utan i första hand barmärtighet och kärlek till de som lider nöd, de som är under okälet av sjukdom och missbruk och beroende det är barmhärtighet och kärlek mot dem som lider och en sak till det är en helig vrede mot det onda helig vrede hur ofta ser vi det hur ofta känner vi det där Ilskan över att människor ska lida under sjukdom och övertryck andlig, och andlig kamp när det blir så, när det får oss att bli så arga i en helig fred emot det onda. Och Jesus säger ju gång på gång till sina lärjungar, och han säger det gång på gång till oss idag. Om ni har tro, om ni hade tro, och han säger, har ni ännu ingen tro? Vi lyssnar på min sång, ni har fått som gåva, så ge som gåva. Alla de dem och han gav han sände dem ut i hela världen, med frälsningens ord och hela Jag läser vidare i kapitel 14 från åttonde versen där rubriken är i Lystra. I Lystra satt en man som var handikappad och förlamad i benen från födseln och som aldrig kunnat gå. Han lyssnade när Paulus predikade. Paulus fäste sin blick på honom och när han såg att mannen hade tro så att han kunde bli botad sa han med hög röst, res dig upp och stå på dina ben. Då hoppade han upp och började gå omkring. När folket såg vad Paulus hade gjort ropade det på lykaoniska. Gudarna har kommit ner till oss i mänsklig gestalt. De kallade Barnabas för Sevs och Paulus för Hermes eftersom det var han som förde ordet. Prästen i zeus utav utanför staden förde fram tjurar och kransar till portarna och ville offra tillsammans med folket. Men när apostlarna Barnabas och Paulus hörde det Revde sönder sina kläder och rusade in bland folket och ropade Människor, vad är det ni gör? Vi är också människor som ni. Vi kommer till er med evangeliet ni ska omvända er från dessa tomma avgudar till den levande guden. Han som gjort himmel, jord och hav och allt som finns i dem. I forna generationer lät han alla hedna folk gå sina egna vägar. Ändå har han lämnat många vittnesbörd om sig själv. Han gör gott, han ger er regn från himlen och skördetider och mättar er med mat och glädje i era hjärtan. Med dessa ord lyckades det med nöd och näppe lugna folket så att de inte offrade åt dem. Från Antioquia och Iconium kom det nu några judar. Det lyckades få med sig folket och man stenade Paulus och släpade ut honom ur staden i tron att han var död. Men när lärjungarna samlades omkring honom reste han sig och gick in i staden. Jag vill kommentera lite här. Paulus såg i synagogan tron hos den lameman, en lamman som var lam från födelsen och aldrig hade kunnat gå. Men han ser tron i ögonen och i ansiktet i gesterna hos den lammannen. Och han talar ut under. Stå på dina fötter, säger han. Och så sker under. Det här är ju viktiga saker. Förbönen för sjuka har med sig en del av att tala till under tala ut under, att eh, precis, eller i likhet med att Guds ord är skapande så är tanken att våra ord när vi är fyllda av den heliga ande är, jag utför någonting, det här undervisar Jesus om gång på gång i sitt, möte med lärjungar och människor som lyssnar så att eh, tron hos den här mannen som hör evangelium Paulus ser tron han talar ut under ett, och den här mannen som aldrig har gått reser sig och hoppar och går och är det här är en kraftgärning, det är inte bara att någonting återupprättas och lagas som var lite grann trasigt. Här är det en kraftgärning, en man som aldrig har kunnat gå, kan gå. Det andra som jag vill kommentera är att folket såg en koppling till de grekiska gudarna. Det fanns tydligen ett sevstemple utanför stan. Zeus, det var ju kungen bland gudarna i den grekiska och även romerska mytologin. Och det måste ju ha varit att man trodde att det var Barnabas som var Zeus, han var den huv huvudguden. Det måste ju peka på vilken, vilken personlighet Barnabas var. Han var världensbjudande. Han han såg ut som en verklig ledare. Hermes, guden som är budbärare, budbäraren, talaren det kallade man Paulus för det var han som förde ordet. Eh, och det kan hända att eh, de av er som har läst eh, om de grekiska och eh, latinska gudarnas namn så heter de ju lite olika Zeus och Hermes det är de grekiska namnen och motsvarigheterna hos romarna är på latin är Jupiter huvudguden och Mercurius för för budbäraren. Men missionärerna de de river sönder sina kläder som tecken på sorg och fasa och säger vi är bara människor, vi är bara människor. Man försöker inte göra sig till något annat än vanliga människor, också en viktig lärdom. Vi som är vanliga människor, vi kristna kan ibland få vara med och se saker ske som är extraordinära som är gudomliga men vi är alltid och bara vanliga människor sen den tredje delen här i min kommentar det är de här religiösa fanatikerna som uppviglade och gick till attack det här ser vi ju också i den muslimska världen. Jag skulle tänka mig att de allra flesta muslimer är fredliga, hyggliga människor. Men det finns religiösa fanatiker. Det finns de som uppviglar. De som är självmordsbombare. De som går hur långt som helst för att så att säga sprida ett budskap som är en del av islam, men inte är huvuddelen. Och här var det ju religiösa, fanatiska judar som gick till attack och uppviglade människor. Och så blev Paulus den fantastiska, osjälviske missionär. Han blev stenad, utsläpad, livlös och så när lärjungarna samlas omkring honom, kanske i första hand för att svepa honom i någonting och begrava honom, så får de se hur Paulus öppnar ögonen. Han reser sig upp. Han går in i staden. Ett stort mirakel. Han är återställd från att ha varit i dödens gränsland. Han kanske var död. Eller han var i alla fall i dödens gränsland. Och här vill jag återge det jag har läst och sett i texter och kommentarer att det kan finnas en koppling från den här upplevelsen när Paulus blir stenad och sen reser sig och får liv igen. Det kan finnas en koppling till det Paulus skriver i andra Korintherbrevet i avslutande kapitlen där. Och det här skulle nämligen stämma i tidpunkten för den här upplevelsen när Paulus är här i det som är nuvarande Turkiet och, och, och, och har sin missionsresa Paulus skriver eh, i det här brevet det andra kvinterbrevet som är lite grann av ett försvarsbrev när det är folk som angriper Paulus och han skriver ganska personligt om sig själv och jag bara läser från andra versen och följande i 12 kapitlet jag vet en man i Kristus som för 14 år sedan blev uppryckt ända till tredje himlen. Om det var i kroppen eller utanför kroppen vet jag inte. Gud vet. Jag vet att den mannen, om det var i kroppen eller utanför kroppen vet jag inte. Gud vet. Han blev uppryckt till paradiset. Och fick höra ord som ingen människa kan eller får uttala. Den mannen vill jag berömma mig av. Men av mig själv vill jag inte berömma mig utom av min svaghet. Jag säger alltså inte att, att det är det här Paulus talar om när han var på missionsresa och blev stenad. Men det sammanfaller tydligen tidsmässigt. Så att eh, kanske, det är i alla fall intressant att nämna det, kanske innebar det här förföljelsen och stenandet och när han var i dödens gränsland, att han på något sätt blev uppryckt i Himlen och fick se och höra sånt som han inte fick eller kunde uttala. Ja, ta det bara som en kommentar. Här lyssnar vi på Lars och Rolf Fedberg. Säg, har jag räddat någon själ från döden? Här med Och ser vad Jesus gjort för mig Då gripes hjärtat av stilla längtan Att göra något frälsa Måga störa Jag fortsätter att läsa ifrån 20-versen och rubriken här är I Derbe och till Antiokia i Syrien. Nästa dag gick Paulus och Barnabas vidare till Derbe. De förkunnade evangeliet i staden och vann många lärjungar. Sedan återvände det till Lystra, Iconium och Antiochia och styrkte lärjungarnas själar och uppmanade dem att stå fasta i tron. De sade, vi måste gå igenom många lidanden för att komma in i Guds rike. I varje församling utsåg det äldste åt dem och efter bön och fasta överlämnade de dem åt Herren som de hade kommit till tro på. Sedan tog apostlarna vägen genom Pisidien och kom till Pamfylien. De predikade ordet i Perge och gick ner till Atalia. Därifrån seglade de tillbaka mot Antiochia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 hos lärjungarna och där avslutas eh, det fjortonde kapitlet jag kommenterar lite alltså efter den här märkliga upplevelsen med att Paulus blev stenad och liksom återställd och de fortsatte till eh, Därbe. Det var en gränsstad i den här regionen och här vände de tydligen hemåt igen. Och de stannade till i de olika städerna och bland lärjungarna de hade liksom fått vinna och fått undervisa. Och det är ju naturligtvis man kan se två syften i den här texten. För det här att de stannade till på nytt där de hade varit förut. Det hade ju inte gått så lång tid. Men man fortsatte att undervisa och man byggde upp de nyomvända. Och sen en viktig sak som också står här att man avskilde äldste ledare bland dem. I varje församling utsåg de äldste och efter bön och fasta överlämnade de dem åt Herren som de hade kommit till tro på. Där är det nytestamentliga mönstret att det i en församling, en församlingsgrupp ska finnas ledare som kan vara herdar. Man talar väldigt mycket om ett kollektivt ledarskap i församlingen. Eh, det är ju inget fel att det finns en pastor som är som säger säga eh, kanske huvudledare, den främste bland lika, jämlika, primus inter pares heter det på latin. Om man ska använda ett ord som används... Eh, Ganska ofta i det här sammanhanget. Men det är ett kollektivt ledarskap i en församling. När de nu utsåg bland de här oftast nyomvända, det var ju ganska nya människor allihop, men man, man såg nog de mognaste och mest lovande. Och jag vill gärna läsa för det här Paulus undervisning om de äldste i Timoteusbrevet där han undervisar sin efterföljare Timoteus om hur man ska tänka och se när man utser ledare i en församling. Då skriver han så här i andra versen i tredje kapitlet i första Timoteusbrevet. En församlingsledare måste vara oklandelig. En enda kvinnas man, nykter, förståndig, aktad, gästfri och en god lärare. Han får inte missbruka vin eller vara våldsam utan ska vara vänlig, fridsam och fri från pengarbegär. Han ska ta väl hand om sin familj och se till att barnen lyder och visar all respekt. Men om någon inte förstår att ta hand om sin egen familj, hur kan han då ta hand om Guds församling? Han får inte vara nyomvänd så att han blir högmodig och faller under djävulens dom. Han måste också ha gott anseende bland det utomstående så att han inte får dåligt rykte och fastnar i djävulens snara. Det här är ju sådär modellen för hur det ska vara, men hur gör man när alla är nyomvända? Jo, man utser i alla fall någon eller några ledare bland de som är mognast. Jag minns när jag var pastor i Örnsjössvik och fick vid ett tillfälle vara med om hur en ett par, ett sambopar, blev radikalt och härligt frälsta, gifte sig. Och de hade sysslat med allt möjligt, trassel. Men på bara några månader så de stormläste Bibeln och bad och fyllde fyllda med anden. Och de växte på några månader mer än många växt under många år. Så bland ganska nyfrälsta människor finns det de som utvecklas och växer snabbt. Så återkom man alltså till stora Antiochia och den utsändande församlingen. Man avrapporterade, man byggde alltså relationer till missionsfältet, man fanns igen i ledarskapet av församlingen. Det här säger väldigt viktiga saker. Församlingen behöver missionsarbetet i centrum av intresse, med förbön och offrande. Missionsarbetet får inte vara en liten som en liten blindtarm som finns där långt borta som ingen känner till. Det ska finnas mitt i församlingen. Det ska vara så att de som är ledare i församlingen också är de som har sysslat eller sysslar med missionsarbetet. Församlingens ledare är involverade i missionen. Ja, det finns mycket man skulle kunna säga om de här sakerna. Nu ska du få höra min sång som bygger på Romavrivet 10. Skönt ljuder stegen av de som kommer med budskap om goda ting.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 utan att vara utsänd. Det står skrivet Skönt stegen av dem som kommer med budskap om goda ting. Skön till stegen av dem som kommer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 Det står skrivet. du det stegen av dem som kommer med budskap om goda tid. Skönt det stegen av dem som kommer med budskap om goda tid. Skönt hur det stegen av dem som kommer med budskap om goda tid. Skönt du det stegen av dem som kommer.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 underbara principer och rapporter och modeller och undervisning i vill Välsigna mina lyssnare Tack för ditt heliga levande ord Tack för att du har lyssnat Vi avslutar med Carl-Olof Hultby som sjunger Min fader verkar ännu spänna bönens vinge, himlen är så hög ikväll, friden svävar över jorden, viskande Som av längtan Schön. Låt mig röra vid din mantel, med mig till att.